Дуже влучно. Пила з дітей кров, як ніхто інший. Софія усміхнулася, згадавши, як минулого літа перед іспитами один поважний татко їздив до пані Дракули додому, щоб залагодити справу і убезпечити сина від можливих неприємностей на екзамені. Чортихався потім. Ох, і вредна ж особа. А живе у таких нетрях, що ні птах не долетить, ні трактором не доїдеш. Як вона звідти щодня на роботу дістається, не доберу. Намітлі, татку, намітлі, сумно пожартував син. Дракулі було чого хвилюватися, Дай студентам право самоїм обирати викладача, вона залишилася без роботи. Проте за роки праці Софія вже зрозуміла. Студенти по-справжньому поважають лише того викладача, який дає глибокі знання зі свого предмету. Всі інші допоміжні засоби, як-от сусюкання, надмірна поблажливість, тощо, працюють проти викладача. Ні-ні, спершу студентська братія назве такого Васю Чиманю своїм улюбленцем, та врешті-решт повагою не вшанує. Отож, омлет – це увечері гуртожитку, а на заняттях – вимогливість і дисципліна. Вона знову пішла проти колективу, проти течії, проти близької подруги. Одна тільки Юлька розуміла і підтримувала її. Максим, дізнавшись про події, просто оборився. Ну ти даєш, Софія. Чого носишся із тими студентами, як дурень із писаною торбою? Їх давити треба. Дарка права. Максиме, це ще чиїсь діти. Якщо нашу Наталю хтось захоче давити, бо такий у нього характер, чи не сподобалась чимось, ти будеш задоволений? Так, буду. Якщо твою Наталку хтось із викладачів навчить поваги до старших, поставить на місце, і я йому ще й подякую. «Мою Наталку. Давно вона стала тільки моєю, ніби ж була нашою. Ніколи не була, занадто вже розумна стала, вся в матінку. Приїхала на два дні, а зауважень наробила, наче вона мені бабуся. То з роботи пізно прийшов, то бач, спиртним пахне» гарети в моїй кишені знайшла. Досить того, що ти ставишся до мене, як до хлопчиська, як до студента. Так тепер ще й вона?» «Максиме, але ж Наталочка права. Ти справді почав палити. Чудово знаєш, що це недобре. Навіщо тобі воно? Здоров'я покращує». А пити за кермом. Тобі мало науки гарматного? Згадала, я людей не давлю. Максиме, не дай тобі Бог. Будь обережним, і я тебе прошу. Софія обняла чоловіка за плечі, притулилася щокою до грудей. Він не обняв її, як завжди. Образився Відколи змінив роботу, Максим змінився і сам Став різким, навіть злим Мовчав Після вечері лягав на диван і дивився телевізор Інколи на дивані і засинав Не звертав уваги, коли Софія виходила з дому на репетицію Чи на плітки до сусідок Збайдужив. Софія намагалася лікувати чоловіка ласкою, увагою, ніжністю.